A zsákmány A következő hét iszonyúan hosszúnak rémlett. lett. Az iskolát csak egyetlen időszakban utáltam, amúgy isten igazából, tavasszal. Mégpedig főként májusban, amikor a madarak a legpuszgókban költenek a plérin. Ezen a májusi héten, amikor az eszem máson sem járt, csak a bagyokon, és a padhoz láncolva sajkó szívvel szimatoltam a nyitott ablakon beáramló tavaszi illatokat, azt kívántam, bár soha ne találták volna fel az iskolát. Murray, Bruce meg én a szünetekben és tanítás után kizárólag az uhú fiókákról tárgyaltunk, és megállás nélkül törtök a fejünket, hogy miként lehetne kisikeríteni őket a fészekből. Murray azt javasolta, hogy egyszerűen vágjuk ki a fát, ám ezt túl veszedelmesnek találtuk, mert megsérülhetek volna a fiókák. Bruce felajánlotta, hogy szól a papájának, aki szívesen eljön és lelövi az anyapagyot, mert akkor nyugodtan felmászhatunk a fára. Ezt viszont nem tartottuk tisztességes dolognak. Nekem semmi más nem jutott az eszembe, csak a petálták. Azt töltem ki, hogy kéne venni néhány kis tüzijáték rakétát, mert ha azokat feleregetnénk a fa alatt, elriaszthatnánk az anyabagyot a fészekről. A baj csak az volt, hogy nem volt egy ára fittingünk sem, és egyébként is ilyenkorú srácoknak a boltos amúgy sem adott volna rakétákat. Péntek éjjel azonban egy csinóknak nevezett vihal söpölt végig a környéken. Ezek a viharok az albertai sziklás egységből törnek elő, és olykor egész szacska csuvannon végsűvöltenek tébajút erővel. Péntek éjjel hiába húztam a fejemre a paplan, tisztán hallottam a folyót szegélyző nyárfák töretező ágainak recsenéseit. Az eső olyan eszelősen verte fölöttem a háztetőt, hogy kutyám, aki mindig az ágyamon aludt, Rémületében vanítani kezdett. Kénytelen voltam az ő fejére, és ráhúzta a paplant, hogy elhallgasson. Korcsi utálta a viharokat. Engem a bagolyfiúkák fiúkák és az aggodalomtól csak nagy sokára tudtam elaludni. Mővés szombaton már kora reggel beugrott értem. brúz a hídnál várt ránk. Nyönyörű idő volt, pár a nap, mintha bujócskát játszott volna, eleltűnt a sinók nyomába vágtázó fehér felhők mögött. A sok esőtől szinte gőzölgött a világ, és a pléri talaja egészen átlucskosodott. Mi azonban fütyültünk rá, hogy elázik a csukánk, nyílegyenesen szágultattunk a bagajliget felé, mert szörnyen izgultunk a fiókák miatt. Még elég messze voltunk a nyárfástól, amikor Bruce felkiáltott. – da lenyugvott az öreg lesállása. És csak ugyan. A legmagasabb nyárfák közül hatott hetet a vihar utcolván lefejezett, Miller tanáról lesállását pedig egyszerűen elfújta olyannyira, hogy soha többé nem találta meg senki. De a legnagyobb kár a bagoly fészket élte. Az eső meg a szél be szaggatta, mindössze egy-két kaj maradt belőle régi helyén az ágillában. Az anyamadárnak nyoma sem volt, de a fatövétől nem messze ott hevert a földön két fióka, kihűlt teteme. Nagyon fiatalok voltak még. Tollozatuk éppen csak sarjadni kezdett, Csupa pihe borította a testüket. Nem tudom, hogy a zuhanástól pusztultak el, de mivel olyan ázottak voltak, mint két szivacs, én azt hiszem, hogy inkább a hideg, meg az eső végzett velük. Mi hárman persze, barzasztóan elszantyolottunk, és mivel segíteni nem tudtunk a kis uhokon, elhatároztuk, hogy legalább tisztes temetésben részesítjük őket. Brúsz a sírt kezdte ásni bicskájával, műré meg én elmentünk megfelelő botakat keresni a keresztekhez. A közelben egy nagy kubac rőzse hevert, és miközben elmentem mellette, beletaláltam rúgni. A rőzse alól valami kattogó hang hallatszott. Bedugtam a kezem alája, és egy nedves tolcsomóba ütköztem. Gyorsan odahívtam rúsz megműrét, és egyesült elővel elhántuk a rőzsét. Ott kubasztott a hiányzó fióga a harmadik, épségben elevenen. Ez a kis pagaj felettebb volt a két másiknál alkalmasint, mert ő kelti először. Érdekes ez a dolog az uhoknál. Márciusban kezdik lerakni a tojásaikat, amikor a plérén még a tél az úr. Az egyes tojások lerakása közt néhány nap is eltelik, de a tojó már az elsőnél elkezdi a kotlást. Ha ugyanis a félszekaj utolsó tojásáig vár eszel, a korábbiak annyira kihűlnek, hogy sosem kelnének ki. Az először lerakott tojásból kell ki az első fióka, és itt négy-öt napos előnt szerez a következővel szemben, amelyik szintén előnyösebb helyzetben van, mint a harmadik. A rőse alól előkerült kis uhú bizonyára előbb látta meg a napvilágot, mint a testvérei, mert nem csak nagyobb, hanem jóval életerősebb is volt náluk, hiszen amikor a vihar szétcipált a fészekből leesett a földre, be tudott vergődni a rőse rakás menedékébe, és alig ha nem ennek köszönhette az életét. A fióka körülbelül akkora volt, mint egy csirke és sarjadó tollai már mindenütt kiütköztek a bébi pejheg közül, sőt, a két fül tollkezdeménye is megjelentek a fején. Legnagyobb meglepetésünkre csak nem tiszta fehér volt, csupán a tollak vége színeződött itt-ott feketére. Amikor rátaláltunk, iszonyú nyomorúságosan festett, teljesen csapszott volt és remegett, mint a nyárfa levél. Azt hittem, túl szerencsétlennek érzi magát sem, hogy harciaskodna, de amikor megpróbáltam felemelni, széttárta a szárnyát, előre a fejét, és rámsziszegett. Vitézi próbálkozás volt, de nem túl sikeres. A kis uhú a gyengeségtől orra bukott. Még így is tartottam tőle egy kicsit, mert a karma bizony hosszú volt és éles, a csőre pedig, amelyel továbbra is felén vagdosott, elég nagynak látszott, ahhoz, hogy lecsipi az ujjamat. De olyan ázott volt és olyan szánalmas, hogy rövidesen elszállt minden félelmem. Tétre előtte, és lassan, nagyon lassan, a hátára tettem a kezemet. Először lelapult, mert azt hitt be bántani fogom, de amikor rájött, hogy nem esik baja, abba hagyta a sziszegést, és meg sem mocan. Éreztem, hogy a test eljéig hideg. Gyorsan levetettem az ingemet, belebugyaláltam, aztán amilyen óvatosan csak tudtam, felemeltem, és kivittem a nyárfásból a napsütésre, hogy megszáradjon és felmelegedjen. Egészen elképedtünk, hogy milyen gyorsan szedte össze magát. Fél óra alatt megszáradt a tollazata és felállt, hogy körülnézzen. Műré véletlenül egy húsos szendvicset hozott magával ebédre. Lecsipett egy falatka húst az egyikből, és a kis bagoly felé nyújtotta. Az óvó egy-két percig félrehajtott fejjel nézegette Mürét, aztán egy furaki szökkenéssel közelebb jött, hogy kicsipenthesse a húst miré ujjjai közül. Kettőt nyelt, egyet pislantott, és a hús eltűnt. Csodára éhes egy kis találtunk, annyi szent. Egy-kettőre befalta az összes húst, amennyi csak volt nálunk, és hozzá a kenyérjabát is. Aztán bekébelezte azokat a döglött egereket, amelyeket a földön találtam. Ezeket még nyilván az anyabakolj haszta a fiókáknak, és a szél a fészekkel együtt lefújta a fák alá. Csoda, hogy nem akadtak meg a kis mert egészben nyeltestele mindet. Ezzel meg is kötöttük a barátságot. Bruce meg én úgy tettünk, mintha ott akarnánk hagyni, de csak azért, hogy lássuk, mit csinál. Legnagyobb örömünkre utánunk eredt akár egy kutya. Lepülni persze nem tudott még, és ami azt illeti, járni sem nagyon. Keserbesen szögtétserbe követett minket, de eszébe sem jutott elmaradni tőlünk. Azt hiszem, tudta, hogy elár volt, és ha velünk tart, majd mi gondoskodunk róla. Amikor megint leültem a földre, oda mellém félrehajtott fejjel megszemlélt, és váratlanul felugrott a lábamra. Szörnyen megijedtem, hogy mindjárt belém vájódik a karma, de épségben megúztam, mert a kis ohú nagyon vigyázott. Ha jól sejtem, ez a bagoly tényleg a tiéd lesz, jegyezte meg Bruce, és láttam, hogy egy kicsit féltékeny. Szó sincs róla, haver, feleltem. Lakni lakhat nálunk, de közös bagoly lesz, mind a hármunké. A fiókát adhattuk a napon, a hátizsákok mellett, és szép temetést rendeztünk a testvéreinek. Mire ezzel végeztünk, épp ideje volt hazamenni. Úgy döntöttünk, hogy az új kedvenc szállításának legjobb módja az lesz, ha berakjuk a hátizsákomba. Ő ezzel nem egészen értett egyet, de némi csatározás után sikerült begyömöszölnünk. A fejét kint hagytuk, hogy lássa, merre visszük. Korcsi és Bruce kutyája Rex aznap délelőtt kivételesen nem tartottak velünk. Azt hiszem együtt mentek el a macskákra vadászni, még mielőtt mi felébredtünk volna. De akárhol is voltak, Korcsi éppen velünk egyszerre érkezett haza, ott találkoztunk a kapunk előtt a járdán. Korcsi egy kicsit pancsított, ráadásul rövidlátó is volt. Amikor oda sértett hogy a szokott módon, vagyis falcsóvárással egybekötött szaglászással üdvözöljön, hirtelen megszimatolta a bagjot. Pontosabban nem a bagjot szimatolta meg, hiszen bagolynak eddig még a közelében sem volt soha, csupán azt tudta, hogy valami fura szagot érez. Én csak álltam, és igyekeztem nem kiröhögni, amit minden porcikámat végig szakláztak körös körül. Miután a nadrágommal végzett, áttért a hátizsákra. Amikor már csak nem az uhú képébe ütközött, a fióka kitátotta a csőrét, aztán összecsattintotta, egyenesen a szerencsétlen Korcsi fekete orra hegyén. Korcsi akkor átvonított, hogy mérföldekre is és sebzett lélekkel bemenekült a garázs alá. Az új a nyári konyhában szállásoltuk el, és amikor papa hazaérkezett a munkából, ott találta egy narancsos lát a tetején, ahonnan a padlón rohangáló pockokat figyelte. A feje úgy forgott ide-oda, hogy azt lehetett hinni, mindjárt lecsavarodik a válláról. A fiókának halvány fogalma sem volt, mit kezdjen a pockokkal, hiszen soha nem látott még elevenen egyet sem. De hogy veszettől érdekelték, az kétségtelen. Nem ártana, ha megszámolnád a pockaidat, Billy, figyelmeztetett papa. Az az érzésem, hogy hamarosan fogyatkozásnak indulnak. Mellesleg minek keresztelted el a madarat? Eddig a percig nem is gondolkodtam a bagoly nevén, de most hirtelen eszembe jutott Miller tanárúr és az anyabagoly szóváltása. Meg volt a megoldás. Húhúnak hívják, közöltem, és húhú hú lett, mint örökre.